În loc de contracapitol, febra. Există fel de fel de viruși. Celor mai mulți nu li se știe nici măcar numele. Crezi că ai gripă și analizele spun că e lepră. Marco avea febră. Când și când simțea că se rostogolește fără răgaz pe treptele lumii de dincolo. Cobora din ce în ce mai jos ca și când s-ar fi aflat într-un ascensor, navalnic fără oprire, terifiant. Limpezirea imaginilor sub subpământene îl amețea, Straturi de țiței fără sufle și rămușcări, doliul surd al cărbunilor, cinismul diamantelor ce sclipeau aici, colo, ca un surâs pierdut. Contrariul acestui delir, căderea și liniștea de după ea, ca și când ar fi fost acoperit de un val de noroi negru ca moartea, era la fel de extenuant. În jur nu se simțea nicio mișcare, nimic nu se clinta din loc. Pasiunile vieții, dorințele, supărările, toate erau în afara lui așezate ca într-un ierbar, ori prinse cu bolduri ca insectele, cu câte un număr scris sub ele alături de denumirea latinanscă. După amiază febraia mai scăzunițel, l realiză lucrul acesta atunci când în creierul lui deveni clar cine erau cei care jefuiseră banca. Pe doi dintre ei, Paloca, cuchi și Cuf Cărtola, cel care tăia frunză la câini în cafenea, îi știa sigur, Așa se întâmplă mereu, îi cauz departe în vreme ce ei sunt chiar alături la masă, bându-și cafeaua împreună cu tine. Era prea obosit ca să se mai întrebe de unde primise ultima informație, dar cel puțin această situație era logică în comparație cu rostogolirea în gol de adinauri. După un timp, temperatura a crescut din nou. Nu, nu, a gemune auzit. Aizbergul care a lovit Titanicul avea chef să se desteinuie. Ești obligat să mă asculți," îi striga, doar ești adjunctul șefului de secție. Vreau să scap de obsesia asta." Dar nimeni nu te-a culpabilizat," îi spuse Marcu. Cuvintele, pentru că nimeni n-a vrut să-și bată capul cu o bucată de gheață, nu îndrăznise, îi le mai spună. Celălalt începuse în timpul acesta să-i povestească ceea ce el numea viața lui. Se născuse cam pe vremea în care Titanicul nu era altceva decât o grămadă de desene pe planșetele inginerilor. Părinții lui, două iceberguri din Marea Nordului, se ciocniser într-o noapte de iarnă și, în izbitura aceea, din împreunarea aceea de pat, îmi spune cum vrei, se născuse el. Trupul lui Firav, în primele zile, ca al oricărui nou născut, se fortificase și se împlinise încetul cu încetul. Fusese ger și crescuse într-o zi cât alții în zece. Am fost fiul gerului și gerul a fost tăpânul meu. Voi spuneți, rece ca moartea, în vreme ce pentru noi este invers, căldura e mortală. Ai să află esența controversei noastre și drama din noaptea de 14 aprilie, când singur și rece m-am ivit în fața Titanicului, tot aici își are sorgintea. Dar voi nu puteți înțelege toate acestea, voi sunteți supuși căldurii. Și sunteți atât de fanatici încât ați fi în stare să duceți totul la limita supremă. Să puneți cu alte cuvinte foc planetei. Uite, nițel mai înainte, chiar tu te plângeai că tremuri de frig, iar acum fruntea ți foc și nu visezi să ai pe ea decât o bucată de gheață. Este cât se poate de adevărat, spuse Marcuneștiin cum ar trebui să-i ceară iertare. Acum mi se părea lucrul cel mai inevitabil din lume ca marele Titanic, strălocind în amintiri, cu motoarele sale, cu coșurile fumegând, cu râstete și pălării de damă, cu muzică și șampanie, să se izbească de acest ultim străjel al împărăției de gheață. Se aflaseră împreună acolo unde nu era loc decât pentru unul, la fel ca în cazul celuilalt în cătunul îndepărtat, în care omul și șarpele a doma copiilor care nu au decât o singură haină nu aveau decât un singur trup. Marco ar fi vrut să strige... Altădată, te rog, dar simți că ar fi fost inutil. Veni însă și șarpele cerând să-i fie ascultată povestea. El îi prezentă întâmplarea așa cum o știa, repetând, cu alte cuvinte, versiunea oficială. Înainte de a-l întreba despre varianta cealaltă, cea secretă, Marco ar fi vrut să afle mai multe despre clipele metamorfozei. Fracțiunea aceea de timp care nu-i aparține a se pare lumii acesteia, despre momentul acela mai exact în care omul se preschimbă în jivină și jivina în om. Numai despre asta să nu mă întrebi," ei spuse șarpele. Despre asta nu pot vorbi, chiar dacă aș vrea. Ai spus-o și tu, clipa metamorfozei nu aparține lumii noastre, deci orice încercare de a o înțelege este nu numai sortită eșecului, dar și un păcat. Așa trebuie să fie," își zise Marcu. Cât privește varianta cealaltă, cea secretă, în ea, ca și în toate poveștile acestea, a avut loc o inversare de roluri. Nu șarpele s-a transformat în om în noaptea nunții, ci invers, mirele om s-a transformat în șarpe. Asta seamănă cu povestea unei fete albaneze care, în 1999, a trecut canalul Otranto împreună cu logodnicul ei și a ajuns în Italia. Noaptea la Bari, în hotelul unde au tras, logodnicul s-a transformat pe neașteptate în fiară. Cam asta e povestea tuturor prostituatelor albaneze pe care le întâlnești la Roma sau la Paris. În toate cazurile devine inevitabil momentul în care logodnicul își a masca de om de pe chip și astfel devenit într-o clipă altul de nerecunoscut îi cere iubitei să se prostitueze. Cum de v mulțit așa?" întreabă Marcu. Dar șarpele nu mai era acolo. Aceasta se întâmpla, se pare, se pe vremea primei retragere a zeilor. Nimeni nu ținea minte cum a fost, nu se știa nici când, nici de ce, și totuși nimeni o punea sub semnul întrebării. Acum se șoptea contrariul, zeii se întorc. Și se întorceau într-adevăr după lungă absență, numai ei știau cum, cocoțați poate pe mașinile Uniunii Europene sau pe alte mașini imaginare. Veniți cum puteți și cu ce puteți, dar nu mă lăsa singur, se trezi Marcu strigând. Apucase cu mâinile marginile păturii și le strângea ca și când i-ar fi fost teamă că se va prăbuși din nou în adânc.